Berri sein nagusia zurekin pantzo irigarai eta gatazka lagriak joanen aste undarrean irunen. Eta hori, bestalier eta heriko poliziaren artean gertakarian zen irundar baten lekukotasuna entzunen dugu. Emerezi proiektu dirustatuko ditu Udal Biltza, edo Euskal Herriko haute txien horren berri emandu atzo, eunta malau mila euro banatuko dira, Nafarro basen Nafarro eta Sibiroko proiektu anartiana. Jonan Fernandez, bake gintzako iraskari nagutxearen intzaldiara txaliuntan Angelun, PNUB eskualderdi intzaleak gomitatureka, joan dela rumateko manifestaliaren segira bat izanen dela, esplikatuko dauku Daniel Kambloneka. Eta laborantziako lugen zeintzeko nahi karierekin dola urte bat sortu zen luk zeindiel kartea, jeefaren txegidan, nagusia, egin duten, iragan, edo egin lanen eta xedeen bilduma, egin endugu, Dominika Mestoiekin. Aroa, Ione. Eta zeru dela argitzen, odei guziak barriatoko direla istantian emezortzi, gradotan girak asik donian egarazin, aro gozoa eguno eta bos gradoko temperaturak aipatzen baitira. Eta lehenik, angeluar bat hilik atsemana mendian, ibiltzera joana, etzen gibelera jin, eta bere desagertzea seinalatu zuen familia, kunen autua donibane garaziren gainekaldeetan atsemana, miaketak asedituzte jandarmeria eta guardia zibilak astelenetik asterteko gauan, eta angeluarra gorputz atseman dute, mugaz bestaldean mehatzeko lepotik urbil, inkesta idekiada eriotzearen agazoinen jakiteko. Treinbideen reformaren ezta bada atzoa txalien asida parixe kolege biltzarian, treinitako emplegatuek grebaren jarraikitzea aztezken ontan ere, erabaki dute zorzigaren eguna izanen da eskolegian ere mogimendua untxas da CGT eta ziude sindikatek dute grebare maiten eta ez dira hola ustekotan. Badakite ez dutela eien mogimendua initze dendek onartzen edo ulertzen, ortako informazioa ebilkurak egiten dituzte gau Bionako lan boltsan eta endaiako geltukian hori atxaldeko seion taigoiti eien protestaldiaren funtsa esplikatzeko Frantziako iria initzetan izan dira protesta desberdinak oraino atzo eta gure eskualdeari doakion ez trafikoaren aldetik Iru abiadura ondiko trenetarik biga eta amarte horretarik zazpi ibiliko dira Nikola Bonemezon, Bayonako hospitaleko mediku guiaren hausian, pauen atzo, memento nagusia izan da, Jean Leoneti, deputatuaren lekukotaxuna, unen proposamenetik abiatuz bere izena daukan Leoneti legea e, moldatu zen, unen funtxa eutanazia debekatu bainan estelarik, aterabiderik hartatzeetan ez tematu, Jean Leoneti que gandu ez zela ez medikuaren sustengatzerat, ez akutsatzela gina, alere gandu Nikola Bonemezon, judiatua dela Hiltzea galdegiten ez zuten eribatzu joaiterat lagundu ditulakoan Legea ez dula errespetatu, baina bere iduriko Ez dela hiltzaile bat, alazion Jean Leonetik Ara txaldean mediku batzuen lekukutasunak ere izan dira Irungo polizia municipala gogor oldartu zen joan den larun batean, goizeko zazpiak irian besta zen talde baten kontra, oita amak bat taldea, iriko urdanibia osoan jaririk zegoen, poliziak dio bizilagun baten deia jasuzutela arrabotxaz kexaturik euskalik ratietan likuko batekin mintzatzea lortu dugu, unek aipatzen dauku, polizia biziki jokamolde bortitzarekin agertu zela eta legez kanpoko materiala er erabilizutela een kontra azkenian erzaintza ere agertu zen eta lekukoaren arabera, Polizia municipalaren baretzen edo kalmatzen saiatu ziren azkenian presuna bat delaman zuten deklarattzeera kanpoan da orain baian epaiaen zain, hor ez gain beste haekapresuna daude auziperaturik entzen ezagun delako irrungo lekuko lekukotasuna le eh, le nagin zu zen. Ba, egun de den orkabigorrik oskai eretan, ez dakit, hoitamar e, pertsona, berroi lagun, ez eta eta ziren la municipal, eta ziren ziren aldein bargen uela. Eta zan ginen, ziren, etxera kun bargera? Eta, laguna, jetxi petriara, ziren lehen or hor eta ez du ino erreitu, ba, jetxi bera. Eta zanginen, bale, ba, jetxiko bera, zuegoitik, gu bera, ta eta jazta. Eta, ziren, tentxio haula... Jari ziren ola porrekin eta ola, pasan genien, a ver, a ver, laxai egon, jungo garela, jungo, jungo razue, eta guzungo bera. Ta, patean ya tipo bat, beraieko bat, eh, 152, azizen ya porrekin ola, vueltak ematen, mea txuka, eta... Batita batean, ja, azizean osteak ematen. Tipo bat juntzen korrika, bera-bera txetik, municipalago bera txetik, eta nola zin, ezinzun darrapatu, guzti gotzen zen beste tipo bat, aldapatik. Buelta abantzun municipala, eta arraka, ailduzion tipuari. Tipu hori da txilotua dagoena. Buna, txiotua gondana, vamos. Manzion kriston palizador, burua oro doletan, jetsi ginean deno, agarretu bestelao municipal, eta ya, porra esten zilei dena, denoi ya. Baina denoi, vamos, xa, exagerau. Horti gabar minutura, agarretu zien zipaioak, eta zipaioak, kalmatzen municipal, eh, imaginatu. Zerengukez gonden, hola, hostiak emateko, gonden, hori, ba, eh, hortxe, zera jumbar ginean tita, Eta Eriko Etxearekin, mintzatzen uh, entzatu girea ere, bainan ez dugu, erantzunik edo raposturik ukan prentzauar baten bidezunek dio lau polizia ere a, sauriturik, atera direla da kolpaturik, atera direla afera honetan. Gipuzkoako fiskalak edo procuradoreak egunkariak atxeta uiko ausi ekonomikoa estearen kontra deiegindu. Donostiako judiak dula biasteiak inarazizuen ausiak cibaziar abarkizuela, akusatziak presk kiba tu oxir la colso bosturtiko iph inditu a baina Prokuradoreak k dosir octaco sosia kusatuen gaina esarinaidu diru lagun sa publikoak susenkontraltsia eta konduak faltsutzea. Eskualegiko katzeta jurnalde peibazke galditu zen dola sei hilabete, amairu urteza gertu ondoan, eta este hori edabaki zaila izan zen, baina bere eguera ekonomikoak etzuen beste aterabiderik usten, orai beste proiektu bat dara mate iparka elkartearekin, kaseta.info oskarazko kasetan umirikoa kudeatzen duen elkartea, iparko eskualegiko edabide berri baten txortzea lanzen ari dira, eta orteaz informazioen ebilkurak, egiten dituzte uh, uh, gaur bakatuaz teskenarekin ola komilkura bat izanenda sorsekretar ditan doni manegara siko citet de la COANA Emeetzi proiektu dirustatuko ditu udalbiltza Euskal Herriko autertsian biltzarrak, Euskal Pirineoetan lan eta bizi izeneko programaren baitan, eludan orzegunean Elizondoko Herrikoetxean egin den ekitaldian, ezagutuko dira Emeetzi proiektuak, bainan dakiguna da, bederatzi iparraldekoak direla, xaitasungiago, panxikaran biderekin. Urte astapenuntan zuen udalbiltzak Euskal Pirineoetan lan eta bizi programa Nafarroa Garaia, Basen Nafarroa eta Siberoako eunta iru herri kondutan hartuz. Elburua, ere muauetako garapen soziala eta ekonomikoa sustatzea. Martxoaren ogoita zen deialdiari erantzuteko azken epea eta irurogoita proiektu proietu eskuraturituzte hauetarik behoita zazpi egitasmo berriak. Udalbiltzako lehendakari ordea den maite ituge, baiko agertu zauku, deialdiak ukan duen arrakastarekin. Kopuraletik lehenengo eta bein, e, da lehenengo aldia lako deialdi bat zabaltzen e, pirinioetan, lan egin dugu bertako eragilekin, Hau, bueno, beraik implikatzeko, baina baita sozializatzeko ere, eta balde horretatik oso maitzo hona izan dugu. Eta epai maiak erraten duenaren arabera lana izan dute, hautatzeko, kalitate handiko lanak aurkeztu dire, baina, bueno, pues, eskenean hori ez, puntuazioak eman eta eta hoberenak pasatu dire. Hamekala gunez osatu epaimai batek ditu txostenak notatu, ikerreloxegi, Euskal Herriko Laborantza Gambarako koordinatzailea, epaimaiko kidea izan da eta esplikatu dauku nola lan egin eginduten. Gok egin duguna da, dozier guztien esalkapen bat, irizpide tekniko bat zoek uh, hartuz, Eh, astapenetik argiziren izpide batzuk Lan egint, egiteko manera izan da Dozier bakotza, bakotza Bi irudu, lau personek dute, dugu irakurri eh, Notak ezarri Eta gero bildugilarik eh, Mai atzean horita Mai edizondon Maiganean ezarritugu eh, gautza horiek Hor ditugu salkatu, elegarrekin Debate bizkati izan da, baina biziki lanuki pastu da Eta izan arrazurik Edo gatazkarik adost, adosteko man, me, Mementuan Horiegin eta gero udalbiltzak ditu eh, Nunbait erabakiak eh, hartu eta horiek or orkestuak izan dira, ondoko hostegunean erizan den ere bai. Horotarat, 50.000 euro banatuko ditu Udal programa horren bidez, 6.000 euroko ekakpen aukanen dute, hautatuak izan diren emeretzi proietuek. Eta diakin ere beste bidiru laguntza deialdi eginen dituela, 2004 eta 2006 urte Jonan Fernandez bake gintza eta bizikiditzako idazkari nagusia da Eusko Jaglaritzan, iparaldeko esko alderdi itzalea edo PNBak gumitatu du, gaur itzaldi batetarat angilura, eta Euskal Herrian egiten ari dira bakearen alde, jaglaritzak plan bat ere egin eta ladun bateko baionako manifestaldiaren txegidan, nahi zandute, Jonan Fernandez iparaldera ginerazi Daniel Kamblon, ipar buru batzareko bos ere mailea? Guk nahi bonzu, uh... Laun bat epo ekintzaiz anginen, eta bizantan asustatzen ginoen, dengeinetik, beharrezkoa bita usteot, uh, uh, jendeak egizarteak eagos dezan, uh, franziako eta espeinako agintariedi, bakkea eta bakkebidea nahi dugula sarditen, baina uh, pentsu dugu ez dela hoi aski. Gaur ikun Euskadin agintariak dela da, dira Euskal Gobernuan, eta Euskal Gobernuan lagundua da edo kontrolatua da leke bizarraz eta xantzaz, edo hitzahortan badituko indar politiko guztiak dementuan. Plan hoi ente esantara gure ustez jakitea zein den. Tartako dugu guk, guk gomitatu, Jonan Fernandez, esplikatzerak zer dagon plan hori, elgabizitza zer dagon, zer den euskal gobernonako izan den uh, bortizkeria eta nola berden garaitu orai, eta nola berdien kompondu, hagemanak, bai preso, ies dali eta biktima guztiekin. Mintzaldia haratxaldi hontan seiek eterditan angiloko denenetxean, Jonan Fernandez Mintzaldia, Jonan Fernandez hori bainulen gurekin janik, ondoko minutetan, Euskal Iratietan laborantxako luren zaintzeko nahiarekin dola urte bat sortu zen luren zaintzik luren zaintzik edan, luren zaintzik hainitzetan kario eta laborariek ezin erosizko prezioetan eta laborantxaz bestaldeko seden zat, kasurtan luren zaintzik edan, luren Orte batez, egiteko, lukzaineko, Dominika Mistoi. Orte batez, uh, deia gibela zitu uh, uh, proiektu handan abat. Lucha, nun lujabiziki kariu saldia uh, zen. Denetan beskagat izan da, Sibirotik eta Kostalderan denetan Etxempu dezaun, uh, da. Etxempu glisaara hemen deza hono baigogin. Bazen amak uh, mila erotan saldia lage bat. Eta zazerra pasazidu uh, galdein du uh, prehamsiunea luk zain dira galein du pohampzionia eta du estimatute estimatu dute 2.000 zazpien horotan. du uh, zaltzetik endudu hori, ara hok baino, hori da ara bat, Ola eskolegi buzian, izan dira Siberuan, izan dira uh, Kostaldean, uh, zazpizok kasu izan dira holan, un, ap, uh, luga uh, apaltze jaundiak uh, okamaititu. Ba, hemen badira, bizpairu, bizpa heru ara honostiena plaza ratiako manan barreira asti txanaitienka beti badira laborantzako lurak saltzeko dirilarik zaferra jakinen ezagia da, eta unek sindikaterre maiten du berri, lur zaindian den ehelberen bidez, abisatuak dira eta hor preamtzion edo erosteko lehentasunak alde giten dute zaferrari edo lurren balioaren berri estimatzia. Hemen digoiti lur zaindian nahi luzke, lur batzu erosi ere, gero laborari gazten plantatzeko.